«Хіба ви не радієте, допомагаючи комусь іншому?» – запитав він. «Ви співуйте. А крім того, яка вам користь?» «Звичайно, Гурії належить виплата». «Ха! Плата за збереження виду цілком справедлива?» – запротестував Деві Енн. «Та й витрати, треба ж їх відшкодувати?» «Виплата незначна і відповідна природі світу. З багатого на ліс світу це може бути річна потреба в деревині», з іншого, солі марганцю Світ цих маувів бідний на матеріальні ресурси, тож вони самі запропонували нам певне число індивідів, щоб ті були нам за особистих помічників, вони на диво дужі, навіть як для великих приматів, а ми безболісно лікуємо їх антицеребральними препаратами. Щоб зробити з них зомбі. Деві Ен трошки подумав, відгадуючи значення слова, відтак обурився. У жодному разі аби лише зробити їх задоволеними своєю роллю особистих слуг і щоб не згадували про домівку. Нам би не хотілося, щоб вони чули себе нещасними. Вони ж бо розумні істоти. А якби у нас вибухнула війна, то що б ви зробили з землею? Ми думали про це аж 15 років, сказав Деві Енн. Ваш світ дуже багатий на залізо і розробив досконалу технологію виробництва сталі. Гадаю, що ви платитимете сталлю. Він зітхнув. Проте, гадаю, що в цьому разі плата не покриє наших видатків. Ми перечекали вже принаймні 10 років. Скільки раз ви оподатковуєте таким чином? Точної цифри я не знаю, але, напевно, понад тисячу. Отже, ви – маленькі володарі галактики, чи не так? Тисяча світів знищує себе, щоб зробити внесок у ваш добробут. Знаєте, а ви не ті, за кого себе видаєте. Голос декуна підвищився і став пронизливий. Ви грифи. Грифи? перепитав Деві Ен, намагаючись збагнути значення слова. Падложери. Птахи, що чекають, поки якесь нещасне створіння сконає від спраги в пустелі, а тоді злітаються вниз, щоб з'їсти стерво. Деві Ен відчув неміч і нудоту від викликаної в його уяві картини. Він кволо заперечив Ні, ні. Ми допомагаємо видам. Ви чекаєте, поки вибухне війна, як грифи. Хочете допомогти? Відверніть війну. Не рятуйте недобитків. Рятуйте всіх. Деві Енн збуджено замолов хвостом. Як нам відвернути війну? Ви нам не скажете? Хіба відвернення війни не є зворотним боком підштовхування до війни? Коли пізнати один процес, інший стає очевидний. Декун завагався. Нарешті сказав. «Полетіть туди! Поясніть ситуацію!» Деві Ен відчув гостре розчарування. «Це не допоможе. Крім того, висадитись серед вас цілком неможливо. Його шкіра затремтіла в доброму десяткові місць, на думку про перебування серед дикунів, серед тих неприручених мільярдів». Мабуть, вираз огиди на обличчі Деві Ена був такий промовистий і очевидний, що дикун зміг розпізнати його навіть через видовий бар'єр. Він метнувся був до Гуріанина, але один з маувів перехопив його буквально в повітрі, затиснувши, мов, у лищатах. Для цього вистачило ледь помітного напруження м'язів. Дикун пронизливо кричав. Ні, просто сиди тут і чекай! Гриф! Гриф! Гриф! Минуло кілька днів, поки Деві Ен. Примусив себе знову зустрітися з декуном. Він ледь не припустився неповаги до старшого наглядача, коли той наполягав, що йому бракує інформації для повного аналізу психічної структури цих декунів. «Я певний», – сміливо сказав Деві Енн, «інформації досить, аби знайти якийсь розв'язок нашої проблеми». Ніс старшого наглядача тремтів, а рожевий язик облизував його у задумі. Для якогось там висновку, мабуть, але на таке я не можу покластися. Ми маємо справу з незвичайними особинами, це вже ми з'ясували. Ми не можемо дозволити собі робити помилки. Одне ясно, принаймні. Ми наштовхнулися на особин з дуже розвинутим інтелектом. Хіба що, хіба що піддослідний не відповідає стандартам своєї раси. Здавалося, старший наглядач засмучений такою думкою.